större och mindre Vi upptäckte mer och mer och jorden blev större och större upptäckte ända mer och jorden blev bara en prick, en liten leksaksballong i oändligheten